що ти тримаєш зараз у жмені, бо воно не псується, не мислить. Ти думав колись над тим, що саме об'єднує мешканців притулку. Ну, хай прибульців, бо ми у твоїх очах завжди прибульці. Надія. Може страх. Але стривай. Було щось таке властиве майже усім. Що? Вони хотіли обернутись і глянути назад, але не могли. О! Засміявся Яків «Коли ти знаєш, хто дав тобі штурхана межі плечі То не насмілися подивитись йому в очі? Будь певен, воїн не повертається до ворога спиною А ці, що тут, опинились у притулку Бо не побачили перед собою ворога, І життя стало для них дороге А щодо всіх нас, хто живе тут То що тут скажеш? Нещастя більше не об'єднаю, Ненависть також, смерти немає а цілющі трави не дуже лікують. Цікаво чому? Вони ж начебто не змінились, як і цей кавалок золота. Просто вони не діють на тих, хто вже не живий, але ще не мертвий. Коли я натішився безпекою, відіспався, від'ївся, то побачив, що нема кого лікувати, а я лише граю роль, і всіх це влаштовує. Ха, дитина бавиться. От я й пішов. Чи хтось плакав за мною? Усі знали, що тобі це потрібно. А може був якийсь легкий смуток, думка? Ну ось, я колись так піду, не прощаючись. Звісно, як немає якоїсь речі, то навіщо її протилежність? Наприклад, немає ненависти, немає любові, але дещо вціліло тепло, холод, світло, темрява. Радість, смуток, додав Антон, тиша, слово. Я не можу категорично стверджувати, що любови тут не існує. Досить глянути на Марфу чи на одержимого Ізидора, хоча перша прагне служити, а другий володіти. Любов – це не пристрій, зрештою. Все, чого я прагнув колись, я здобув і зрозумів, що вдовольняти бажання не є головним завданням людини. Мої бажання допровадили мене до нещастя. Як тільки сніг зійде, я піду шукати, як і взатнувся. Що шукати, якове? Щось безумовне, абсолютне, як оце золото, що прийме мене у себе. Може, любов. У дитинстві в нас на кухні висів вишитий напис «Бог є любов». Але ці слова давно вже ковзають поверхнею нашої свідомості. Я думав віднайти щось справжніше у мовчазному монастирі воїнів. Проте тут панує присмерка узимку сірий, влітку зелений, через що люди і дерева схожі одне на одного. У тому світі я знав мало дерев, не тямив, якої вони породи. Я певен, дерева називають себе якось інакше. Ми не можемо порозумітися. Навіть з тобою, котику. Кіт стріпнув вухом і розплющив золоте око. Видно було, як йому теплий сон на душі. «Я помітив, – продовжував Яків, – що істоти входять до нашої свідомости, коли їм заманеться, і виходять так само. Можна, звісно, зробити так, щоб тебе ніхто не турбував, але коли ти сам хочеш увійти до чієї свідомості, тебе щось зупиняє, і ти залишаєшся ні з чим. «Кого ти маєш на увазі? – не зрозумів Антон. Дерева, котів, собак, колишніх воїнів, відрізав Яків, і очі його лукаво зблиснули. «Слухай, Антоне», – писар із східних воріт притулку, «як маю тут пляшечку вина, і ми її вип'ємо, очікуючи Генріха, котрий, можливо, і робив це вино. А що, коли воно розповість тобі про нього? Бо від мене ти нічого не довідаєшся, я не знаю навіть, як виглядає той Генріх, високий чи низький, лисий чи патлатий». Просто вчора хтось обмовився, що Генріху нині їхати до дітей. Це таке невеличке село, де багато дітей. Ми їм возимо гостинців. Отож переживали, коли б не замило дороги. Було це не мені сказано, не зачіпало моїх інтересів, а про твої я не відав. Пусте, махнув рукою Антон, цього досить. Це ж від тебе першого я дізнався, що Генріху тут, і що мої пошуки нарешті скінчилися. Так, згодився Яків, наливаючи в череп'яні горнятка густе золотисте шепшинове вино. Ти гадаєш, що твої мандри скінчилися, бо ти знайшов Генріха? Майже знайшов. Хай буде по-твоєму. І я хочу знайти те світло, яке поглине мене і ніколи від себе не відпустить. Антон не розумів багато з того, що говорив Яків.